Ràdio Trinitat ve a 91.6 Des del districte de Santa Andreu de Palomat, Radio Trinitat de Petlla! 91, Francesc, SBA-M La primera emissora local d'Oci Nocturn i Música Electrònica de Barcelona Sonar 24 hores! Ràdio Trinitat ve a 91.6 FM Dissenció en vida, consens en la mort. El món polític i la societat civil espanyola va glosair la figura d'Adolfo Suárez, convertint-lo gairebé en un mite pel seu paper com a impulsor de la transició entre la dictadura i la democràcia. I fins i tot alguns dirigents, com Mariano Rajoy, van aprofitar per lliscar subtils referències que es podien interpretar com un avis pel procés català. El millor homenatge que li podem fer és seguir el camí de l'entesa, la concòrdia, i la solidaritat que ens va marcar parlava durant la seva compareixença per lamentar la mort del primer inquilí de la Moncloa. Mentrestant, el president Artur Mas en destacava la capacitat d'assumir riscos i fer canvis, subratllant que aquesta capacitat val també per a Catalunya. Altres enfastitzaven la seva valentia per enterrar una tapa negra contraposant-lo a l'immobilisme actual. Dos dies després que el seu fill anunciés que l'expresident espanyol arribava al seu tram final, un portaveu de la família confirmava a un quart de quatre de la tarda el seu descès en una clínica madrilenya, on havia estat ingressat dilluns passat per una pneumonia. Tot i que semblava que es recuperava, els fets es van precipitar com a conseqüència d'un empitjorament de la malaltia neurològica que li havien detectat fa 11 anys. Arran de l'anunci de la mort, l'hospital es va convertir en un centre de pelegrinatge de dirigents polítics que volien acomiadar-se del fundador de la UCD i donar el condol a la família. Mentre se succeïen les visites, com ara les de Mariano Rajoy o la de l'expresident popular José María Aznar, acompanyat de l'alcaldessa de Madrid, Anna Botella, o el líder de l'oposició, Alfredo Pérez Rubalcaba, la família va organitzar una vella íntima a la mateixa clínica. Simultàniament, al Congrés es feien els preparatius per instal·lar la capella ardent que avui s'obrirà al públic. Segons el protocol, el fèretre amb les despulles de Suárez arribarà a la cambra baixa portat per militars i tapat amb una bandera espanyola. A la porta dels jaons, que només s'obre per a les ocasions solemnes, desperaran les principals autoritats de l'Estat. I, posteriorment, està prevista l'arribada de Reis, Joan Carles i Sofia. Després de la recepció oficial, els ciutadans podran visitar la capella ardent que se situarà al Saló dels Passos Perduts al costat de l'hemicicle. D'aquesta manera, comencem una nova edició d'aquest programa. Des del 91.6 de la FAM, això tot un poble, aquí us parla d'acompanyar Raquel Moreno, Francisco Miguel i Jordi Garcia. Passeja't cada tarda per tot un poble, amb Jordi Garcia.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 El futur de l'Escola del Maquinista ha estat tema de debat en la Comissió de Cultura, Coneixement, Creativitat i Innovació. El nou centre es construirà en el mateix lloc on ara hi ha els barracons, així que cal trobar-hi una ubicació temporal mentre durin les obres. L'Ajuntament encara estudia diverses opcions, però ja n'hi ha alguna que té l'oposició dels veïns. Aviat començarà la construcció de la nova Escola del Maquinista, que es pagarà amb el canvi de qualificació dels terrenys per l'ampliació del centre comercial. L'escola s'ubicarà al mateix solar on des de fa 6 anys imparteixen les classes en barracons. Ara es busca un espai on traslladar els alumnes provisionalment. Alguns veïns han queixat d'una de les possibles ubicacions temporals en un terreny proper a uns habitatges i que implicaria utilitzar un parc proper com a pati per als escolars. El regidor d'Educació, Gerard Ardenuí, ja ha dit que no hi ha res decidit i que s'estan estudiant diverses alternatives. D'altres informacions ens porten a parlar dels escolars que descobreixen el món del comerç. Un programa de la regidoria de comerç acosta els escolars a les botigues perquè els alumnes puguin veure com és la vida d'algú que es dedica al comerç, alhora que se'ls obre davant una possible sortida laboral. El comerç és una activitat econòmica i, com a tal, és una sortida laboral per a moltes persones, però també és un important element de cohesió social als barris. Molts botiguers participen en projectes com Radars, de suport al col·lectiu de la gent gran, o Camí Amic, adreçat a facilitar que els menors puguin anar sols a l'escola. Les visites, guiades del programa El Comerç i les Escoles, permet que els escolars aprenguin com és la vida d'un botiguer i què s'amaga a la rebotiga dels comerços de proximitat, i també que molts d'aquests comerciants viuen la seva professió amb autèntica vocació. Gairebé una quarantena de botigues de sectors ben diferents col·laboren amb, aquesta, amb aquest programa, que s'adreça a nois i noies d'educació infantil, primària, secundària obligatòria i postobligatòria. Entre els comerços que es poden visitar, n'hi ha de centenaris, com la Sareria Sobirà, forcs de renom, com el de la Trinitat, l'Alies o el Baltà, xarcuteries, com la Boix, ferreteries, arbolaris, òptiques, pastisseries, perruqueries, botigues d'aparament de la llar de plantes i flors, arbolaris o cases de paraigües, entre d'altres. A cada visita, els escolars són rebuig per la persona responsable de la botiga, que els explica la seva experiència i les interioritats del seu negoci. I després, fan alguna mena d'activitat que varia en funció del tipus de comerç de cas tracti. En el cas dels forns o pastisseries, fan un taller de fer pa o fer pastes o pizza a la serreria que prenen per fer una espelma. Doncs eh, també volem informar-vos de que avui és l'últim dia de la votació de l'escultura que ha d'anar a la plaça de l'Assemblea de Catalunya. El centre cívic de la Sagrera La Barraca, al carrer Martí Molins, número 29, us convida a votar a l'escultura de la plaça de l'Assemblea de Catalunya. Les bases per la votació popular per la tria de l'escultura a instal·lar a la plaça de l'Assemblea de Catalunya són les següents. En primer lloc... Objecte de la votació. El procés de votació té per objecte la tria a partir de les propostes seleccionades per un jurat i verilidades pel Consell Assessor d'Art Públic de l'Ajuntament de Barcelona d'una alegoria escultòrica a instal·lar a la plaça de l'Assemblea de Catalunya en el marc de les obres de reurbanització que estan duent a terme. Els projectes seleccionats estaran exposats al centre cívic La Sagrera La Barraca, al carrer Martí Molins, número 29, coincidint amb el període de votacions. Els participants podran triar entre els objectes seleccionats pel jurat. En cas d'empat, el jurat determinarà el procediment per triar la proposta guanyadora. La segona base fa referència als participants. Podran participar-hi tots els veïns i veïnes del barri a la Sagrera, majors de 16 anys. Per poder votar-hi s'haurà d'acreditar la residència al barri amb qualsevol document, sigui sí, el DNI, el passaport o el certificat d'empadronament. En tercer lloc, el període d'ahir, lloc de votació. El període de votació restarà obert fins avui al centre cívic de la Sagrera de Barraca, al carrer Martí Molins, número 29, d'acord amb el següent horari, de dilluns a divendres de 6 de la tarda a 8 del vespre i els dijous d'11 del matí a 1 del migdia. En quart lloc, la publicació del resultat. L'escrutini es realitzarà en acte públic de, bueno, demà dimarts i el resultat es farà públic en el marc del Consell de Barri Extraordinari de la Sagrera que realitzarà aquest mateix dia. El cinquè lloc, interpretació i solució de conflictes, en cas de dubtes o interpretació d'aquestes bases es resoldrà per decisió del regidor del districte, que serà inapel·lable. Com hem dit, es realitzarà el centre cívic de la Sagrera al carrer Martí Molins, número 29, i l'horari és de dilluns a divendres de 6 a 8 del vespre i, de, i dijous d'11 a 1 del migdia. Parlem d'altres informacions, i és que el Centre Cultural Can Fabra acuï la conferència La importància dels fets de Prats de Molló en la història de Catalunya. L'Auditori del Centre Cultural Can Fabra, al carrer del Segre, número 24, us ofereix avui a les 7 de la tarda la conferència La importància dels fets de Prats de Molló en la història de Catalunya, a càrrec del professor d'Història Contemporània de la Universitat de Barcelona, Joveni Catini. Aquesta activitat és organitzada per tot Història, Associació Cultural i el Centre Cultural Can Fabra. I per acabar aquest primer repàs de notícies, doncs us informem d'una mala, mala notícia, perquè el Prat va guanyar ahir per dos gols a zero a la Unió Esportiva de Sant Andreu. Terrot Clara en un partit on el Prat ha estat superior i no ha donat opció al Sant Andreu per sota del seu nivell. Un gol de Murillo i un altre de Víctor García, tots doncs a la segona meitat, han donat els tres punts al fins avui que ho de la Lliga. Era segurament l'última opció del Prat per mantenir-se en vida en la lluita per la permanència i els potaulava putabla, no l'han desaprofitat. Des del primer minut han sortit a dominar el partit i a buscar la porteria de Morales amb rematades des de la frontal i també a pilota aturada. Així ha arribat la seva millor ocasió del primer temps, amb una, remata, una rematada de cap de cant Cante, que Morales ha tret amb la mà quan el Sagnier ja cantava el gol. L'única ocasió quadribarrada també a la sortida d'un còrner ha estat per Quim Aurajo després de rematar una pilota pentinada per Mosó. El conjunt local ha tornat dels vestidors disposat a ampliar l'avantatge i ha continuat amenaçant la porteria d'un Morales que s'ha tornat a lluir rematada de cap de Cante i xut llunyà de Víctor García. Els pretencs s'han avançat a pilota aturada amb un cop de cap de Murillo i deu minuts més tard han ampliat diferències amb una jugada culminada per Víctor García. Amb el 2-0, els de Pepe Delgado han afluixat i han arribat les dues ocasions quadribarrades de la segona part. El porter Toni Teixeira resol un 1-1 amb mates i un llançament de falta directe de ton Toni Obert. Doncs finalment, Associació Esportiva Prat 2, Unió Esportiva Sant Andreu 0. D'aquesta manera, nosaltres comencem el nostre programa d'avui. El que fem ara mateix serà una petita pausa, escoltem una mica de música i tornem tot seguit a més d'informació. Fins ara. que va a un dintre teu. I això era com buscar papallones blanques damunt la neu. Noia de porcel·lana, la teva entranya és plena de vent. Una brisa de matge amb pètals de roses d'aire i no sé. Noia tot el teu cos és un recipient a punt per ser un pler d'aigua i posar-hi un miri quan ve el bon temps. Noia de porcelana, buscava força del teu placer cap a pallones blaves damunt la mà No hi ha d'una de mirada des del 91.6 des del 91.6 de la eta Escoltes tot un poble, a Radio Trinitat Pell. Doncs tal i com us informàvem abans, arrel de les controvèrsies sorgides en relació al trasllat de l'escola de la maquinista durant les obres de construcció de la infraestructura definitiva, doncs la Junta Directiva de l'AMPA, la maquinista, ens ha fet arribar un comunicat. Per parlar-nos doncs, tenim a l'altra banda del fil telefònic l'Olga Polido, que pertany precisament a l'AMPA de la maquinista. Molt bon dia. Hola, bon dia. Doncs explica'ns, què és el que voleu eh, fer arribar als veïns i veïnes i sobretot eh, als alumnes de l'Escola de, de la Maquinista a través d'aquest comunicat que ens ha fet arribar? Bé, en, en primer lloc dic que el, el nostre comunicat era un comunicat per les famílies, per totes les famílies de l'escola. Després mm. una mica la situació de des del mes de gener més o menys que volíem fer un resum perquè ho tinguéssim tots clar, sobretot els pares i mares de l'escola. Mm -hmm. I, bé, bueno, hi més que res expliquem que nosaltres eh, hem de ser traslladats per, mm -hmm. per les obres d'ampliació del centre comercial mm -hmm. i llavors, a, a, arrel de saber que havíem de ser traslladats durant tres anys, eh, vam demanar a l'administració per eh, una sèrie de coses que quedaven allà resumides. En primera, que sobretot no s'han s'endarrerissin els terminis de construcció de l'escola perquè ja portem sis anys i això ara ens han dit que hem d'estar tres anys més esperant la construcció definitiva, amb la qual això vol dir que estarem nou anys en barracots, o sigui, això vol dir que serem l'escola de tota Barcelona que més anys estarà, sí. i, i que la nostra promoció, la primera promoció de nens, no veure l'edifici definitiu, sí. i sobretot que no s'han de reivindicar els terminis, i per una altra banda, com hem de viure un trasllat, nosaltres no volem viure un trasllat a mitjans de curs, i vam demanar-li que ens traslladés a la nova ubicació al setembre del 2014. Amb aquesta nova ubicació, nosaltres només hem demanat que fos una ubicació pròxima, pròxima a la ubicació que tenim actualment, mm. que estigués llunyant a les obres, a totes les obres de gran envergadura que, que patirem per l'ampliació del centre comercial i, sobretot, que se'ns utilitza la infraestructura necessària eh, per tenir una escola provisional definitiva, perquè nosaltres ens trobem cada any que ens han de fer-hi un barracot, que hem de rebre reubicar els espais per poder tenir totes les aules disponibles i tots els espais que els necessiten, aula mm. de música, etc. I això és només el que, el que nosaltres hem demanat a, a l'administració. Uh -huh. Sí, perquè arran d'aquesta situació vosaltres ja veu fer el mes de gener un manifest que veu arri fer arribar a l'administració, no? Sí, sí, sí. Nosaltres al, al, al gener vam, vam enviar aquest manifest uh -huh. i arrel d'aquest manifest, al febrer, l'administració ens reuneix a tots els pares i mares de l'escola i ens comunica exactament el dia 10 de febrer, ens comuniquen que tant districte com consorci han decidit que la ubicació fos el, el, el carrer barcelonesa. Uh -huh. I, bueno, I sobretot eh, nosaltres l'únic que defensem i hem defensat des de principi és que no volem anar a, al solar del carrer Potosí. Uh -huh. Això és l'únic que nosaltres hem demanat. Uh -huh. Per tant, uh, quin, quina seria la vostra opció? Bé, bueno, la nostra opció és la que a nosaltres ens ha donat l'administració, que és carrer barcelonesa. A nosaltres, en, eh, eh, perquè és l'única que compleix la, les nostres exigències entre, entre les diferents opcions que s'han proposat. A nosaltres, uh -huh. eh, el mateix dia que ens comuniquen que anirem ubicats a carrer barcelonesa, Mm. Eh, ens comuniquen també que hi ha dues opcions més que han estat descartades. Una és, o que en principi estan descartades, que una és el passatge a Pusultega, bueno, que és un, un passatge que hi ha entre dos edificis amb el qual l'impacte encara seria pitjor, mm. i després l'opció de, del, del carrer Potosí, que en principi també queda descartada, perquè allà serà on aniran a parar totes les runes, tots els camions i, bé, bueno, tota uh -huh. la, la envergadura de l'obra de l'ampliació del centre comercial. Uh -huh. I llavors, bé, bueno, la, la, la nostra opció és la que ens han donat l'administració, eh? Tampoc, uh -huh. eh, bé, bueno, sí, no, no hi ha res més. Uh -huh. Perquè també hi hauria la possibilitat, doncs, d'aquest trasllat d'aquesta nova ubicació es fes el, ja a partir de setembre, és a dir que ja una vegada ja han començat les, les curs, no? Sí, sí, el que passa que això, és, això, o si sigui, fer un trasllat a meitat de curs és molt perjudicial eh, mm. perquè significa que a meitat de curs has de desmuntar una escola per muntar-ne una altra, no? Perquè, clar, els barracots seran, possiblement siguin nous, però tot mm. el material que tenim a les aules això s'ha de traslladar. Mm. Llavors, per això nosaltres demanem fer-lo a setembre, perquè, teòricament, les obres d'ampliació del centre comercial eh, començaran l'any 2015 uh -huh. en principi al primer trimestre però això tampoc està vamos, no, no està tancat amb això volem dir que clar a meitat de curs per nosaltres és un problema força greu haver de traslladar tot el material eh, aules, pissarres, etc. i per això nosaltres demanem estar reubicats al setembre del 2014 per poder iniciar el curs uh -huh. perquè vosaltres ja a l'escola la maquinista ja ha fet el que és, són les jornades de portes obertes Sí, sí. Nosaltres les vam fer el 22 de febrer uh -huh. i vam informar els pares de, del que ens van informar el, els tècnics de l'administració quan van venir. Que, uh -huh. de fet, eh, van venir el 10 de febrer perquè, en principi, la informació que ens donessin era una informació que nosaltres havíem i podíem donar a la jornada de portes obertes. Uh -huh. I en aquests moments, doncs, una vegada realitzada la, la jornada de portes obertes, doncs ja es posa en marxa el que és la preinscripció, no? Sí, sí, sí. I cal dir que hem tingut una molt bona prescripció, a part. Uh -huh. Sí, perquè la preinscripció es va acabar el dia 21, és aquest di, di, divendres? Sí, va acabar el divendres, la uh -huh. preinscripció. I ara, doncs, eh, suposo que deueu estar pendents de veure és, quines, quin, quines famílies, doncs, eh, poden optar a, a, a accedir a la vostra escola, no? Sí, clar, com sempre. Nosaltres tenim una, una escola de dues línies mm -hmm. eh, i bueno, ara, ara s'ha de seguir el procés normal. O sigui, ara és una ordenació per punts i, mm -hmm. i al final les places s'assignaran en, en el procés normal que dura fins al maig, si no m'equivoco. Mm -hmm. I això doncs, el que fa és eh, que vosaltres us, us mostreu doncs una mica... Mm, Bé, que, que digueu que no voleu ser traslladats al solar del carrer Potosí perqu carquè ja ja s'ha fet un, una jornada de portes obertes i reste a veure-me al carrer Potosí. No no Prime resta a veure'me al carrer Potosí però ja no només per a les portes obertes és una, és una, és una qüestió de que, de que el carrer Potosí té bastants ningún convenienc, o sigui, mm. està al mitj de les obres d'una magnitud força important, o sigui, no és només una ampliació d'una comercial, mm. és eh, ampliació d'una comercial, parking subterrani, eh, un carrer, etc., mm. o sigui, és, és una obra força important, bueno, una obra que durarà al voltant de 2-3 anys, mm. amb el qual eh, això, bueno, implica suro i polls, camions diaris que descarregaran. Mm totes les runes allà al costat d'aquest de, solar del, del carrer Potosí. A part de tot això, aquest solar té una bencinera a 15 metres mm -hmm. i una deixalleria de reciclatge i de recollida de basura pneumàtica també a, a 20 metres. Tot això mm -hmm. és, és un preu molt alt eh, que, que hem de pagar en mm -hmm. l'estallà després d'estar tots els anys que hem, que hem estat en barracots i això... Eh, pensem sobretot i entre tot que els nens són el primer que els nens i nens de la nostra escola es mereixen eh, després dels sis anys que portem i els tres que encara ens queden es mereixen estar en un lloc millor que al costat de, de, de totes aquestes coses que, que t'acabo de d'anomenar mm -hmm. i bueno, per això nosaltres eh, sempre hem manifestat que no volem traslladar-nos al, al, al solar del carrer Potosí mhm mm per tant, l'única opció vàlida és la del carrer barcelonesa. Sí, l'única vàlida que ens han donat, sí, sí, uh -huh. suposat. I vosaltres, com... Bé, per la proximitat de, de, de les obres, suposo que deveu també estar pendents d'aquest tema, no? de, de les obres que no afectin a l'inici de curs. Sí, exacte. Uh -huh. I què és, el, què és el que us han dit de, des de l'administració? No, no ens han dit res encara. Nosaltres, eh, bueno, nosaltres sabem el que ens van venir a comunicar el, el 10 de febrer i ara l'únic que, que que sabem és que, que, bueno, que això és el que ens van dir, això és el que hem comunicat als pares a les jornades de portes obertes mm. i en principi estem a l'espera. Sabem que la decisió final eh, s'ha de prendre en les properes setmanes. Mm. Perquè, si no, no temps a, a, bueno, perquè fer la primera obra de, de trasllat implica un temps i si mm. volem que l'1 de setembre estigui tot preparat, la, la decisió s'ha de prendre en breu, o sigui, això és l'únic que sabem. Per tant, el, els barracons és una cosa que ja descarteu d'entrada i, i l'escola doncs, ha de disposar d'un espai on poder-se ubicar. Sí, el que passa que durant tres anys seguirem estarem en barracots. Eh? O sigui, aquest trasllat és un trasllat provisional, perquè la nostra escola definitiva es farà el mateix com on estem ara. El que passa que la nostra escola està afectada per, per la construcció de dues plantes soterranies de pàrquing i hem de, hem de marxar d'allà durant tres anys perquè es pugui fer mm. tota l'obra d'ampliació de gent comercial més l'edifici definitiu de la nostra escola. I llavors, quan nosaltres tinguem l'edifici definitiu, tornarem a, a on estem ara, que, que estem molt, molt feliços i contents d'estar allà on estem. Uh -huh. Molt bé. Doncs, si vols dir alguna cosa abans de tancar-ho? En principi, no. Bueno, eh, en principi, creiem que està molt clar que, i bueno, que, que nosaltres uh -huh. no hem decidit mai... El, el, el lloc on volem anar uh -huh. això ha sigut una cosa que ens ha dit l'administració i que arrel d'això doncs nosaltres la considerem positiva perquè acompleix el que nosaltres li vam demanar a, a la Junta i al Consorci en aquest moment uh -huh. D'acord, doncs estarem pendents a veure com evoluciona aquest tema i ja us diem que si ens voleu fer arribar qualsevol altre tipus d'informació respecte a això doncs que serà benvinguda D'acord, vale, així ho farem. Moltes Molt gràcies. Doncs moltes gràcies. Adéu. Doncs acabem de parlar amb Olga Polido, que pertany a l'Associació de Mares i Pares d'Alumnes de la Maquinista, que, doncs, tal i com ens acaben d'informar, doncs, arrel de les controvèrsies sorgides en relació al trasllat de l'Escola de Maquinista durant les obres de construcció de, de la infraestructura definitiva, doncs, ens han fet arribar aquest document, aquest, aquest comunicat, per informar-nos de com estan les coses. Doncs el que fem ara mateix, una petita pausa, escoltem una mica de música i tornem tots seguit amb més informació. Fins ara. la Trinitat Vella i a Sant Andreu de Palomar Escolta cada migdia Tot un poble Arriba el moment de parlar d'esports I, evidentment, com queda dilluns El que fem és parlar amb l'Antonio Molt bon dia Bon dia Doncs explica'ns com han anat aquest cap de setmana Pel Club Deportiu Trinitat molt bé, ha anat molt bé. Quan de celebrar, aquest cap de setmana. Sí, sí, sí no, no he perdut, bueno, tret de l'escola, que és l'única que ha perdut, els a més els han guanyat i hi ha dos equips que han empatat. Uh -huh. El Amatero, bueno, entre sempre els veteranos sí. van guanyar a casa, 1 a 0, l'Amatero va jugar amb el Piferrer, que, que és el que està tercera, va guanyar 0 a 4, uh -huh. l'Infantil amb la Guineueta va empatar 1 a 1, Uh -huh. l'Alivina va jugar amb el Pujadas i va empatar 3 a 3, uh -huh. l'Alivina va jugar amb una escola d'Àgora i va guanyar 2 a 0, uh -huh. el, Benja, el Benjamín va jugar amb el Pomari i va guanyar 2 a 3, uh -huh. el Benjamín B jugava amb el Júpiter i va guanyar 5 a 2, el Prebenjamín va jugar amb el Barcelona Dragons, Uh -huh. eh, va guanyar amb 4-3 i l'escola que jugava amb la Gran Manet que va perdre 3-0. a 0. Bueno, almenys eh, sí. la resta d'equips han empatat o han guanyat, això és important. Sí, sí no, aquesta semana ha sigut favorable. Uh -huh. I què és el que esperem pel proper cap de setmana? Bueno, pues el, la Materra juga aquí a casa amb el Celtic, Eh, que va dintre del... va, va per tercer quart per la Cua, jo crec que ho eh, guanyarem un altre cop. Perquè no, els el cèl·ltics d'on són? Jugarà a, a baix a la Verneda. Ah, mhm. Uh -huh. O sigui que eh. també està, bé, està a prop, sí. Sí, sí, sí. Són... sí. Bueno, la majoria d'equips que juguen a tercera, a tercera catalana, són, són d'aquí de Barcelona. Ah, molt bé. No, no els hem de desplaçar, de moment, uh -huh. de moment. Eh? I la resta d'equips de, se sap amb qui juguen? Doncs pues no, perquè encara no he pogut no planificar ni mirar -me els meus calendaris, encara no, no ho sé El no. que sí que és important és que almenys la l'AMATER hagi guanyat i això doncs, dona sí. ànims a l'equip per poder continuar treballant i buscant... Sí, i busquen... no, eh? sí no, eh? doncs de moment doncs, ells estan contents inclòs els jugadors parlen de de, de, bueno, no quedar primers, però sí quedar segons i fer la promoció. Uh -huh. Però això, bueno, queden molts partits encara i no, no, no podem tirar les campanes al vol. Uh -huh. Almenys que el Celtic aquest cap de setmana es, es, vegi, es vegi una mica que, que el Trinitat existeix, no? Sí, sí, sí. Això és no el que volíem. Vosaltres volem anar passet a passet i si, i si podem aspirar pues aspirarem... Mm -hmm. el, el que puguem d'acord, doncs estarem pendents de veure què és el que passa aquest cap de setmana i esperem doncs, que el Trinitat eh, pugui assumir aquest eh, partit davant del Celtic amb vots favorables uh, Això és el que desitgem Molt bé, doncs moltes gràcies Antonio A vosaltres eh? Vinga, gràcies, bon Adéu, adéu, adéu. Doncs ja ho sabeu, el Trinidad sembla ser que va cap amunt i això vol dir que s'espera que en la propera jornada continuï guanyant i que vagin endavant en el que és la seva trajectòria a la lliga perquè això doncs, podria situar-los ja en una altra categoria que seria segona regional i això els acosta cada vegada més a les posicions doncs, de que puguin jugar amb equips cada vegada més forts. Doncs el que fem ara mateix és una petita pausa i tornem tot seguit amb més informació. Fins ara! Cau pel teu propi pie i no diguis res Tant se val qui ha al costat Tots Tenim la mateixa por A sentir-nos sols Potser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 Doncs hem de dir que al Centre Cultural Can Fabra acull avui la conferència La importància dels fets de preix de Molló en la història de Catalunya. I per parlar-ne doncs, tenim una, a un dels organitzadors d'aquesta conferència, com és el senyor Gregori Siles. Molt bon dia. Hola, bon dia. Doncs explica'ns, què és el que tenim preparat per aquesta tarda? Eh, bé, bé, aquesta tarda tenim un, un dels grans investigadors que tenim aquí a la Universitat de Barcelona, uh -huh. que és el Giovanni Catini, no? i és professor de la Universitat de Barcelona, i és d'origen italià i uh -huh. ens parlarà sobre els fets de Prat de Molló, eh, que són un, uns fets importants en la història de Catalunya, que van succeir el 1926, un intent d'invasió armada per part d'una persona que llavors no era gaire coneguda, que era Francesc Macià, que sí, arribaria a ser president de la, de la Generalitat de Catalunya, no? uh -huh. i uns fets que no van acabar, podríem dir, bé o amb el, amb el resultat que esperava el Francesc Macià, no? de... de d'ocupar Catalunya i proclamar una república catalana, uh -huh. però sí que van tenir la importància perquè van posar, podríem dir, Masia que era desconegut en aquell moment, el van situar amb el, el mapa, a partir de llavors va començar a ser conegut i ser una una persona important en el catalanisme i uh -huh. també va donar una dimensió internacional perquè van ser uns fets que van tindre una certa transcendència internacional, una dimensió internacional a, a, al problema català, al nacionalisme català, al que passava uh -huh. a Catalunya, no? I una mica, bueno, jo no sóc un, un... Conec els a CETS, però sobretot aquesta tarda el Giovanni Catini, uh -huh. que més és una persona que el ser d'origen italià uh, i això que no passa gaire a les universitats catalanes i espanyoles de tenir investigadors de fora, uh -huh. doncs també dona aquesta dimensió més enllà de Catalunya, sinó una, uh -huh. med una dimensió mediterrània, podríem dir, dels fets. Uh -huh. És a dir, que es pot, pot veure de les, les coses d'una certa llunyania i donar-hi un, un, una visió més general. Sí. No? Uh -huh. Bé, bueno, més que llunyania sempre n'hi ha hagut una, una, una manca aquí, a vegades tant a, a nivell de català com de l'estat espanyol, que expliquem les coses molt des d'aquí sí. i no li donem a vegades els enllaços que pot tenir que sembla a vegades que has fet són d'aquí i ja està, sí. i el el problema del nacionalisme és un problema que a partir de, les, de la Primera Guerra Mundial pues, està molt viu a tota Europa i, no deix... mm. I, el... i estan sorgint nous països, noves nacionalitats mm. i Catalunya no, no, no s'aliena a tot això que està passant mm -hmm. i ens permet elaborar aquests enllaços no? de que veure bueno, què passa a Catalunya però què passava, doncs, per exemple, a Itàlia mm -hmm. en el cas d'ell o de fet, en certa manera, aquest, aquest intent d'invasió va ser abortat per la col·laboració del feixisme italià amb el govern espanyol de Primo de Rivera mm -hmm. eh, es va infiltrar a un agent italià del Mussolini i, i, i va fer el xivetazo a, a les autoritats, no? I ens permet aquesta visió que a vegades ens ha mancat i que per sort cada vegada doncs, l'estem sí. recuperant. Uh -huh. Uh -huh. És a dir, que a Itàlia també es va veure una mica uh, va influir en la història del nostre país, no? Sí, um, uh, Itàlia i més països, no? Uh -huh. Però, amb, i en aquest cas, uh, donar-li com una dimensió més enllà de, catalana o espanyola, mm -hmm. donar-li una dimensió, doncs, mediterrània o europea als problemes a, de, del nostre país, no?, i, i a més a, és un tema que, que encara que va passar el 1926, mm -hmm. doncs ens permet també vincular amb molts aspectes de la, de la Catalunya d'ara, no?, amb, el, mm -hmm. amb tot en tot el que està passant actualment, no? Uh -huh. I crec que és molt interessant i que és una gran oportunitat de que, ving, que vingueu, que vingui tothom i que, a més, uh -huh. és una activitat gratuïta, coberta a tothom. Pré, què els diríeu a la gent que estigui ara en aquests moments escoltant-nos perquè s'acosti a la conferència que es realitzarà aquest vespre? Bé, bé, una mica el que he dit, que, que la, conèixer la història i aquesta història, que és un recent, no? mm. doncs ens dona molts elements també per triar sobre, sobre el present i el futur que volem. No? O sigui mm. que, eh, més enllà dels problemes d'ara, doncs coneixem el que va passar, pues doncs, mm, mm, Suma, mm. tot suma a, a que prenguem decisions de a la nostra vida a, particular a l'hora d'exercir un vot, si, puguem, el, si podem, mm. el 9 de novembre o a les eleccions que tinguem, no? Mm. I, I que pot tot, pot tot sumar i, i ens serveix per reflexionar també conjuntament, perquè n'hi haurà la xerrada i després podem fer-li preguntes, no? Mm -hmm. I, I tot, tot ajuda a, a, a, a que siguem més democràtics i conèixer més la nostra història. Mm -hmm. Perquè des de tota història i associació cultural ja fa temps que aneu divulgant una mica la història del nostre país, també, no? Sí, aquesta conferència no deixa de ser una conferència d'un cicle de conferències que hem fet, mm. que hem tractat des del 1714, mm. eh, també vam estar amb la Segona República, també amb el Jordi Casases, mm. un altre aspecte que va ser la història de les línies aèries de Catalunya, no? I sí que anem tractant la història des d'un punt de vista científic i amb una reflexió constant amb, amb, el, amb el present, no? amb, amb el que ens està passant. I quina és la, la importància delss dels fets de, dels de Prats de Molló? Bé la importància bueno, l'ho he dit una mica a l'inici. Eh? O sigui, aquesta idea de que col·loca una mica al massià a, a Marix com la gran figura del nacionalisme català, que era pràcticament desconegut, el nacionalisme d'esquerres a partir de llavors que estava, podríem dir, monopolitzat principalment per la Lliga regionalista, el que era el nacionalisme o si sigui, era per la dreta, doncs a partir de llavors ja es, ja s'havia ja començat a invertir però ja l'esquerra nacionalista agafa força no?, i culmina en la, la Segona República i, i després també aquesta dimensió internacional que, que comença eh, Europa comença a conèixer eh, d'una manera més àmplia, perquè sí que n'hi havia gent que la coneixia però d'una manera més àmplia el, look, el la, la particularitat catalana no? respecte oh. a Espanya Molt bé. D'acord, doncs des d'aquí convidem a tots els veïns i veïnes que ens estiguin escoltant que aquesta tarda a les 7 hi haurà aquesta conferència mm. de la importància dels fets de Presa Molló en la història de Catalunya mm. a l'auditori del Centre Cultural Can Fabra i anirà a càrrec doncs, del professor Giovanni, Giovanni Catkeny, uh -huh. que és professor d'Història Contemporània, oi? Sí, de la Universitat de Barcelona, sí. Molt bé. Sí. Molt bé. D'acord. Doncs, eh, Gregori, moltíssimes per gràcies per acostar vosaltres. Molt. Vinga, que vagi molt bé. D'acord, uh adonciau. -huh. Molt bé, doncs nosaltres continuem amb el nostre programa d'avui. Recordeu, avui a les 7 de la tarda, a la conferència... La importància dels fets de paret de Molló en la història de Catalunya, càrrec del professor d'Història Contemporània de la Universitat de Barcelona, en Giovanni Catini. Serà a les 7 a Canfabra. Doncs el que fem ara mateix, una petita pausa i tornem a més informació i atenció, perquè del que volem parlar tot seguit és d'un dels, dels esdeveniments importants que es van realitzar dijous passat a, a, a, a Fabra i Coguets, i que va donar a conèixer doncs el Dia mundial de la Poesia. Això de, en parlem d'aquells minuts, fins ara. Trenques el cor s d'agosts cadaé sol és perillós mig ardnts no estic lliure de culpa però llenço la pedra si arriba el momentper Passeja't cada tarda per tot un poble. Amb Jordi Garcia. Doncs hem de dir que dijous vam poder realitzar un programa especial que ens va costar a l'espai Josep Bota de la Fabra i Coats, que és precisament on anem ara mateix, perquè ahir, bé, el dijous es va realitzar el Dia Mundial de la Poesia i el recinte de la Fabra i Coats doncs, va ser eh, ocupat, <ríe> per dir-ho d'alguna manera, pels alumnes del Consorci per la Normalització Lingüística que ens van informar i que ens van donar a conèixer algunes de les poesies que tenien preparades, poesies com les que escoltem ara mateix. Sembla que tenim alguna dificultat per poder escoltar aquest fragment que intentarem resoldre el més aquest possible, a veure si eh, podem doncs, poder escoltar aquesta, aquestes poesies que ens recitaven des de centre des de la Forbra i coats.ràcí uh, si és possible. Uh, escoltem. No, sembla que no tenim la possibilitat de poder escoltar això. Molt bé, doncs sembla que tenim alguna dificultat en poder escoltar aquest fragment que us teníem preparats, així que el que fem ara mateix és anar-nos novament cap a la música per tornar després a la nostra habitual agenda. t'estigui cremant pels amaneigles a l'adilla que t'estic composant d'emme gasolina pa'entender tu reggaeton ballant tota la lluna a la rumba ja t'has donat sentint-ne eh? tu pelot, tu pelot porém Bé, doncs ho hem intentat de totes les maneres però no hi ha hagut la possibilitat de poder escoltar aquest fragment que ens teníem preparats del Dia Mundial de la Poesia. Així que anem ja directament cap a la nostra habitual agenda per comentar-vos que la Biblioteca de la Trinitat Vella José Barbero us ofereix la xerrada Les Masses i el Carrer. La Biblioteca de la Trinitat Vella José Barbero al carrer de Galícia, número 16, us oferirà demà, dimarts, a les 7 de la tarda, i dins del grup de lectura activa, GLA, la xerrada sobre les masses i el carrer, les apropiacions col·lectives de l'espai urbà. Doncs aquest mes es comentarà el document Cops de Gent, crònica gràfica de les mobilitzacions ciutadanes a Barcelona 1890-2003 i es repartirà el document del mes que ve. A càrrec de Manuel Delgado, a la sala d'actes de la Biblioteca Trinitat Bella José Barbero i cal inscripció prèvia. I atenció perquè demà hi haurà Consell de Barri Extraordinari de La Sagrera. Demà dimarts a les 7 de la tarda al Centre Cívic La Sagrera, la barraca, al carrer Martí Molins, número 29, i l'ordre del dia és benvinguda. També hi haurà la donar a compte del procés participatiu per la tria de l'escultura de la plaça de l'Assemblea de Catalunya del qual us hem parlat abans i hi haurà la informació sobre l'Institut Gutmann.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 L'Oficina d'Atenció de la Ciutadania, OAC, al districte de Sant Andreu, posa a la vostra disposició la possibilitat d'accedir als sorteig de 40 parcel·les a l'Hort de la Trinitat Vella. Les inscripcions es poden fer fins al proper dilluns 31 de març. Els interessats seran residents al districte, tindran 65 anys o més i capacitat per, treba per al treball agrícola i també informar-vos que el Centre Cultural Can Fabra us ofereix la mostra Tintinaires de Catalunya. El Centre Cultural Can Fabra, al carrer del Segre, número 24, us ofereix fins al 31 de març la mostra Tintinaires de Catalunya. I és que el proper abril es commemora el 50è aniversari de la primera edició en català de les aventures de Tintin, el famós còmic del dibuixant belga Georges Rémy, més conegut per LG. Gràcies a l'enginy i treballs rigorós d'en Joaquim Ventalló,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 els dimarts i dissabtes de 10 del matí a 2 del migdia i de 4 de la tarda a 9 de la nit i els diumenges a de 11 del matí a 2 del migdia. L'organitza el Centre Cultural Can Fabra i col·labora mil, Milu, Associació Catalana Catalana de Tindinaires. Més coses encara tenim aquí a la nostra agenda per comentar-vos, eh, per informar-vos que el concurs d'Arts Visuals Premi Miquel Casablanques 2014 ja és obert. Queda oberta la convocatòria al concurs d'arts visuals Premi Miquel Casablanques 2014, un premi d'art jove de bas nacional que contempla quatre modalitats, obra, projecte, publicació i, com a novetat enguany, comunicació gràfica. Poden concursar tots els creadors i col·lectius artístics, nacionals o estrangers, residents a tot l'estat espanyol, nascut després l'1 de gener del 1978. En el cas dels col·lectius, es requereix que almenys la meitat dels membres que l'integrin compleixin aquests requerits. La participació a la convocatòria suposa l'acceptació íntegra de les bases. La presentació de propostes es realitzarà exclusivament online. Els artistes interessats a participar han de completar els formularis d'inscripció que es troben al web www.http-santandreucontemporani.org barra c a barra premi barra 2014. Per l'èxit de la inscripció, és imprescindible emplanar correctament els formularis i respectar el format i pes que s'indica per a imatges i documents adjunts. Aquells creadors que utilitzin mitjans audiovisuals en la seva obra poden adjuntar enllaços per al visionat, webs personals blogs, vimeo YouTube en el cas de no emplanar íntegrament la informació dels formularis la sol·licitud serà denegada El termini màxim d'inscripció online és dijous 3 d'abril fins a les 12 bueno, a les 12 del matí. El jurat d'aquesta edició està format per Andrea Rodríguez Novoa i Veronica a a Valentini, que són comissàries independents, Sema de Costa, que és crític i comissari independent i Maite Muñoz, que és responsable de l'arxiu del Centre d'Estudis i Documentació del MACBA. Tornem a la Biblioteca de la Trinitat Vella José Barbero que us ofereix l'exposició L'Esperança Infantil a Gandinagar. La Biblioteca de la Trinitat Vella José Barbero al carrer Galícia número 16 us ofereix fins a l'11 d'abril l'exposició L'Esperança Infantil a Gandinagar. Doncs es tracta d'una exposició de retrats de nens de l'aldea de Gandinagar al sud de la Índia on hi treballa la ONG Espurna. És a càrrec de la ONG Espurna i el lloc és als diferents espais de, de la Biblioteca Trinitat Vella José Barbero. Més que encara tenim aquí a la nostra agenda doncs, l'espai 30 de la Nou Ivanov us ofereix l'exposició Retrats de Salvador Atanse. L'espai 30 de la Nou Ivanov al carrer d'Honduras número 28 us ofereix fins al 14 d'abril l'exposició Retrats de Salvador Atanse. Doncs són 40 retrats realitzats entre el 2009 i el 2014 i es tracta de fotografia digital. Dins dels gèneres fotogràfics, el retrat és una especialitat de prou reconeixement entre el públic i els propis fotògrafs per la possibilitat d'interpretar fesomies i sensacions mitjançant el gest, l'ambient i la llum. Es diu que un bon retrat mostra el caràcter i l'esperit del fotografiat. Potser és una exageració difosa per aquells models satisfets amb la imatge que s'ha obtingut en la seva sessió fotogràfica. Doncs dir-vos que l'autor és Salvador Altance i que podeu veure aquesta exposició de 5 de la tarda a 9 de la nit a l'espai 30 de la 9.9. Nosaltres marxem, donem les gràcies al Francisco Miguel i a la Raquel Moreno i ens retrobem demà a la mateixa hora. Que una molt bona tarda. Adéu-siau.